Det är ju ännu ett avsnitt av Nördliv, en podcast om spel och nördliv av alla dessa slag Dagens datum 2015 Det är den sjunde i andra Kolla på datumet lite snabbt Det här är avsnitt nummer 14 Dagens gäster av Standard är Fredrik Lotta och Dani. Jag heter Max och Välkommen till dagens avsnitt ännu en gång. Vi tar inte ens och säger hej utan hoppar direkt in på vår första lilla sektion här som vi kallar, jag vet, den har ingen namn egentligen, <laughs> vad vi har spelat under föregående vecka. Eh, som vanligt, vi börjar med personen högst upp på listan med eh, bokstaven som kommer tidigast i alfabetet i hans eh, internetsmeknamn Dr. Snap. Varsågod, Fredrik. Berätta om din vecka inom spelvärlden, om du så snällt tror det. Ja, det har varit en intressant vecka. Eh, jag har kört Prison Architect lite grann. Jo, en sådan. Är den ur betan, förresten? Eh, bra fråga. Du det känns vidare. som att den har legat i beta i en evighet. <laughs> jo, den, den ska ju bli uh, 1.0ad nu, om den inte redan har blivit där. Men uh, i år så blir den där. Det är i alla fall utannonserat och klart att det ska... Sen hur pass nära det ligger i tiden vet jag inte riktigt. Men uh, jag har egentligen bara smakat på, på det lite grann. Uh, I de stunder jag har haft tid och så. Uh, men det, det verkar onekligen intressant det här med lite uh, strategi att bygga upp och förse. Uh, med uh, Avrättningskammare och ta koll på dina uh, Inmates. Allt är lika roligt. Jag bara väntar på att vi alla vi andra ska ha, finnas med i det helt slut. Ja, man vet aldrig. Uh, men jag, jag ska inte säga för mycket om det. Jag får återkomma till det när jag har kört igenom på, på riktigt. Uh, däremot, så har jag kört vidare på ett spel som jag faktiskt fick nyckeln direkt av spelutvecklarna själva här för några, några månader sedan. Uh, ett spel som heter Road Redemption. Och det är ett spel som. Uh, inte plagiat, men de tar väldigt mycket inspiration från ett gammalt 90-talsspel som heter Road Rash. Det är i princip ett motorcykel beat'em spel kan man säga. Intressant kombo. Mm. Ja, du, du kör motorcykel mm. i race då och uh, du har diverse tillhyggen. Du kan ha en uh, påk med uh, typ uh, stora spikar i eller du kan ha uh, samurajsvärd eller vad som helst. Uh, och du kan svinga det här och slå skiten nu dina eh, motspelare typ då eh, Det är ett Early Access-spel och det var därför jag fick det då Jag vet inte om de hade någon Typ Något tuffjock eller något och gav det till mig, men de gav det säkert till en hel drass Filurer eh, Det är ganska, alltså det har potential men det är väldigt ooptimerat fortfarande Och eh, har en hel del större moment i menyer och så det går till exempel inte att hitta exit i spelet, så det, mm. det tar lite, man får gå lite omvägar för att hitta det, om vi säger så. Men det har potential, det är ganska kul att köra och det har till exempel ett läge där, för det, varje gång du startar upp så är det lite um, slumpgenererat på hur banorna ter sig. Det kan vara, ja du startar tredje banan, den här gången kanske är att du ska bara ta dig mål, andra gången ska du sluta ett gäng. Till exempel The Spiders kanske de heter. Då ska du ha ihjäl alla dem mina du åker mål. Uh, en annan är en hallucinien bana, Det vill säga du hallucinerar, uh, halluc hallucinerar. hallucinerar genom hela banan. Och då är det som att det ramlar bilar överallt. Det är ju bara hallucinationer. Mm. Men kör du på en sån så dör du i alla fall. Uh, de har lite så här grejer som de för in. Och du kan uppgradera dig själv så att säga som uh, förare. Och du kan uppgradera fordonet i fråga då. Det är helt okej okay, för att vara early access som sagt. Och som sagt, jag har inte betalat skvatt för det här. Så för på den punkten tycker jag det är helt okej. Okay. Um, annars så, jag tog mig an lite. Jag gick tillbaka till Shadow Mordor. Jag vek igen för, det, för Jag var tvungen att köpa och testa lite bara någon av de här dlc -erna speed of time och sådana här moment där du egentligen bara ska under en viss du har typ en kvart på att ta död på fem captains och en chief och det är inte så lätt som man tror, man måste göra olika sätt för att ta dem uh, och locka fram chiefen till exempel komsi komsi komsi vid kom, det, det warshipen ja, under ett moment så måste man ja du måste få de andra orserna att Äh, göra all, starta alarmet och då kommer det, efter det ett annat moment där du ska ha koll på 40 stycken orcher innan då han kommer mm. äh, och då får man komma ihåg att det är ju som sagt en kvart för dig att ta koll på dels en warship som är då han men också fem captains som du också måste ta dig vidare till på kartan och de kan vara var som helst på kartan så man, det blir lite stressigt du måste verkligen massmörda snabbt mm. äh, och veta hur du ska ta ut dem så snabbt som möjligt. För eh, tiden är gränsad. Och eh, dessutom så i och med att de här eh, ne Nemesis-systemet så har ju alla Orcher eh, saker de eh, är rädda för. Och saker de eh, har inga problem med. Så när, ena gång kanske den här huvudledaren, eh, Warchiefen, eh, är rädd för eld till exempel. Det, kan, det märker du inte förrän du har skjutit eld på honom. Och innan dess... Du, Ja, då sitter du där och försöker ta det an och veta hur tusen ska jag ta ut den här. Ja, ah, han är rädd för eld. Bra, då har vi ett knep där. Men eh, du får eh, testa det fram på varje boss, liksom det ändrar sig. Mm. Um, då är det, det lite tur också att hitta rätt fort. Mm. Man kan nämligen med hjälp av eh, andra orger som, som eh, kallar det typ. Om du slår skiten ur dem och innan du dödar dem. Så kan du eh, typ få ur information och då får du info om vad den, dess eh, boss eller dess kapten eh, har för styrkor och svagheter. Eh, men det är som sagt det tar lite tid att få ner den då. Och det kanske kommer 30 andra filurer runt omkring han som också vill ge dig en liten eh, knogmacka så då Då är det inte så lätt som man tror men... Eh, du kan få fram den info. Du kan få den från vanliga Orcher också, men vissa har mer information än andra. Så, men det Ja, det, det är bara fortsätter att ge. Uh, jag hade hoppats på ett större DLC, ett DLC eller en riktig en expansion rent av som faktiskt ger mer story och så. Men jag, jag nöjer mig med det här. Det kostar typ 18 spänn bara någonting så det är inte så uh, vad mer? Uh, jag har kört lite på Dirt Showdown. Uh, bilspel uh, lite ha lite feeling av flat-out på det att det har såna här regler när ska smaka skiten Ja. Ja, det that's it. Interesting. Mm. Ja, med med de ljuva orden så går vi näst på listan och näst på listan står Lotta. Vad, vad har du spelat under denna vecka? Nu ska vi se om jag kan uttrycka det här utan att gå in på den förbjudna listan. För de som lyssnar på det här på streamen, eller inte, inte lyssnar live eller inte har hört vårt farsnack, då har jag en lista med förbjudna ord idag som jag inte får nämna. Jag får bland annat inte säga någonting på engelska. Good luck with Det här that. blir spännande. <laughs> mm. Tack så mycket. Det är kul med vad. Ja. Man kan säga att det är riktigt kul. Eh. Oh dear. Uh, men jag får när man nämner engelska namn har vi kommit fram till. Uh, Robber är lite enklare. Eller? Oh really? I see. Ja, ja det oh blir. <laughs> Hon var nära på att svara med really, så jag hörde. Men var så god. Dra oss igenom din lista. Tack så mycket uh, Ja, där tidigt i veckan så blev det lite slåsspel eh, med King of Fighters Ska vi slåss? Jag är alltid på att slåss eh, men vi kanske kan vänta till efter podden Attans. Very well Mm -hmm. eh, Men sen så eh, King of Fighters 13 på Steam just nu eh, Det är eh, Ja det, det är spännande eh, det är ett ganska höghastighetsslåssingspel. Eh, så ska jag säga slåssingspel eh, is so istället för det här ordet Fighting är ju en genre. Det är väl ett namn på en genre. Jag menar, ett fightingspel säger man väl på svenska, eller? Yep. Mm. Mm. Japp. Vi kan låta det. The... I don't <laughs> Tack så mycket. Ja, det är väldigt eh, snabbt. Man, eh, man har möjlighet att reagera på i princip allt vi motståndare gör. Eh, vilket gör spelet väldigt lämpligt för mig eftersom jag är en väldigt reaktionell spelare. Eh, och eh, ja, vi har inte kört överdrivet mycket, men äh, än så länge väldigt intressant. Äh, I svårighetsgrad äh, ganska avancerat. Äh, jag har ju inte kört Blaze Blue Continuum Shift på äh, det tekniska läget, utan bara på det stilfulla läget. Äh, men jag kan tänka mig att i och med det här att det tillåter att reagera och ducka och blocka på saker eh, hela tiden. Att det gör att det blir närmare eh, blir continue shift i svårighetsgrad om man har en till motståndret. Eh, men väldigt roligt, väldigt intressant. Eh, intressanta karaktärer eh, också. Eh, om man bara kör dem väldigt enkelt så är de eh, hyfsat lika varandra ändå. Och man kan göra ganska mycket med att bara veta grundattackerna och, och ha lite koll på vad man gör. Men om man verkligen utnyttjar karaktärerna till fullo så öppnar sig en värld av möjligheter för olika spelstilar. För det ska bli intressant att fortsätta dyka in i lite djupare. Om det är någon som vågar slåss mot mig, det vill säga. Det vill säga. <laughs> det vill säga. Ehm... Um... Ja, eh, annars har jag varit ganska dålig på att spela den här veckan. Jag har kört en hel del eh, Guild Wars 2. Eh, de dumheterna. Eh, och jag har också precis... Eh, vet, jag, jag känner att det var inte tillräckligt med Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy XIV online. Utan jag kände att jag behövde ett till MMORPG. Så jag skaffade Terra. För att jag är en sån där smart person som inte tycker om att ha ett liv, uppenbarligen. Är äh... det fritid åt det? Eller? <laughs> det, det ja, men är det är inte ju... det. Ja, men det är ju det som är problemet. Jag har, jag har för lite tid överhuvudtaget. Det, det är inte bra. Jag har... en, en briljant idé jag har är att låta dem leva och sova istället. Det är alldeles fantastiskt smart. Men... Mm. -mm. Uh, Terra är uh, det, det känns att det inte är en västerländsk studio. Uh, det känns väldigt tydligt när du skapar din karaktär. Ja, karaktärsdesignen uh, är den är inte ens japansk, den är väldigt koreansk i det här fallet. Precis, Jag, jag skulle säga, det påminner en hel del om det här andra uh, MMORPG som vi körde för uh, kanske två år sedan också koreanskt. Vad var det för dumheter du rurar in mig i där, Menar du C9? Ja, det var det. Precis. Ja, det var ett eh, roligt kamratspel spel, ja. Ja, jag tycker att det påminner både i, i stilen och lite i eh, striden också faktiskt, om C9. Att du får du får skylla dig själv om du står på fel ställe. Eh, och det handlar väldigt mycket mer om placering och, och att faktiskt se vad som händer på skärmen. Så att det, är, det är gulligt. Jag har kommit ända till hela level 4. Så att jag är ju mästare på det här och vet allt om spelet. Självfallet. Men det ska också bli spännande att se mer. Och sen har jag då spelat lite av veckans spel. Men det kommer vi till så småningom. Men mm. det var nog det från mig. Ja, det lät som en uh, rada uh, roliga spel. Uh, vi får se om de blir upprepade av någon person kommande här sen. Uh, men uh, nu ska vi till uh, Danny. Så Danny, vad har du spelat i veckan? Oh, vad, vad formellt att fråga sig det. vad har jag spelat? Det känns så inövat på något sätt. Um, vad har jag spelat för någonting? Uh, jag utöver veckans spel som vi tar upp senare, som alla säger. Det känns så dumt. Så har jag spelat vidare på South Park Och lekt med vidare där Och det blir bara sjukare och sjukare för varje gång man spelade jag, jag tog säkert och nämnde det i eftersnacket sist när vi satt och, och berättade lite grann vad som hände i fall var någon på de andra gångerna vi samtalade här under veckan vad, vad det var för roliga scener som var med Men att, ja... Det är ju South Park så vad kan man förvänta sig. Uh, sen skuttade jag in en liten sväng på Assassin's Creed 4 för att jag kör deras uh, Companion-app och sitter och kör där lite grann och samlar in lite pengar så hade jag fått in några hundratusen. Och tänkte du kunna gå in och uppgradera lite saker och sånt. så Lite kul måste man ha. Uh, vad har jag mer spelat för någonting? Uh. Uh, det var typ de spelarna Sen testar jag också Battlefield Hardline Betan som de har nu Men Nej uh, yeah, yeah. mm, Det är för uh. mycket samma eller? Ja precis och Jag är inte så mycket för att köra online Så jag testade en stund Men sen kände jag att nej alltså, Är det inte min typ av spel och, Men att såg snyggt ut Så jag flöt på bra och sånt där Men att Nä. Nej, jag ville, bara, jag ville bara testa och se hur det var Men att, det var ju liksom Same, same tycker jag Visst, det är nya roliga upplägg och sånt där Men Ja, det kan, det kan. Jag kan klara mig ifrån det Sen testade jag också Life is Strange som kom ut här nu i veckan Den första delen som kom ut nu Och då testar jag en trial på det. På. Vad va är det spelet? För att jag har sett många youtubers som startat Let's Play på sånt, så jag har sett thumbnails på det det är så långt jag har kommit. Vad va, va är det spelet om? Uh, grund och botten, du spelar en tjej som heter Max och hon flyttar tillbaka till sin gamla hemstad för att gå på uh, gå en sån fotografkurs eller något sånt där. Uh, och, uh, det, det är att de pratar, du gör några val men det fundamentala i spelet är att du kan spåra tillbaka tiden och återuppleva saker och ändra om hur du gör Det känns som att du ska gå igenom ett dialogträd få reda på saker och komma dit och säga ja, att om vi tar så här. Saker. i till exempel det är ingen spoil för den första biten att du börjar, du sitter i klassrummet din lärare håller på att ha lektion och uh, man går ut från klassrummet efteråt, eller först är det att han, han frågar, har du lämnat in din bild för en tävling? Och man säger nej. Och så säger han, ja, får du får stanna kvar så pratar vi efteråt. Så pratar man om honom efteråt på lektionen. Man går ut, sen kan man gå runt och titta. Och man, man kan gå upp och titta på folk. kan Man få lite information om dem och sådana saker. Sen går man in på toaletten för att man ska gå liksom, man känner sig uppstressad. Och när man är där inne så kommer en kille och en tjej in där. Bråkar och sen drar killen i pistol och skjuter henne. Och då, då lär man mm. sig att spola tillbaka tiden igen Och då kommer man tillbaka till klassrummet igen Och man bara, okej, okay, det känns som att han har gjort det här Och sen får man testa Att läraren säger någonting Han berättar någonting, om någonting en sån här citat spola man tillbaka tiden. Sen använder man det citatet han bara, ah, okej, okay, det, det, det är som att du har lyssnat på mina lektioner <här> Jag har gjort det <här> och, och tycker, Mer jag, än en, man en gång Man försöker ju stressa sig igenom det För att man vet att han killen kommer komma dit Och hota henne och skjuta henne Så man försöker så snabbt som möjligt ta sig tillbaka med henne man lär sig att svara rätt, ge rätt svar för att då slipper man bli kvarhållen ja, och ska man springa iväg. Ja, det ska jag faktiskt definitivt titta på. Det låter som ett ja, ja. mycket intressant uh, spel. Jag, jag har som sagt, jag hade bara uh. hört titeln, men när du förklarade det så ja, uh, jag kan verkligen leva mig in i det här spelet tror jag. Det är en bra namn på karaktären tycker jag mm, Du, jag du tycker jag det? Det. Ja. Just... Och det här är ju jag utav det. det här är ju dotmod, luver fem det snabbt. Det är de som gjorde Remember Me. Att man, man ser lite grann Men jag tycker det är ganska snyggt, intressant Rolig dialog och sånt där och uh, Lite emo om jag får säga det själv uh, Det sucks där om livet det är inte kul jada, jada. Men att det verkar vara intressant Och jag tror det är fem delar Första delen kom ut när Jag tror man kan köpa season pass För del två till femma då fick jag prata lite grann om det här under veckan. Alla priser och sånt här på. Så. Bara för ögonöjts skull. Men utöver det så har jag inte spelat så mycket mer. Så, såklart, det är lite sådana mobil grejer och sånt. Men det, det jag tänker jag inte är intressant. Det är ju inte ett riktigt spel, eller hur? Det är ju inte riktigt spel, Det är <laughs> ju det det bara sådana här guilty spel som man kan inte... Men de är inte så intressanta. Jag tänker mig på sådana lite större sådana som verkligen sätter sig ner och guttar ner sig i spelen. Oh det är vilken tid man kan inte få se en delspel. Jesus Christ. Åh <laughs> oh oh oh mm. ja. det är åh det är Men vet du vilka plattformar det finns på? Life is Strange. Mm. Åh. -hmm. Oh. Det är en... Jag, frågan är är det bara konsol förresten? Det finns på PC. Jag tror det finns på PC, borde det göra då? Jag kom på att du på, spelar på inte jättemycket PC just nu, men Nej, på Steam hör jag en, en Fredrik... Här ser jag. Från... PC 360, Xbox One, PS3 och PS4, så det finns på de, alla konsoler. Och det alla finns till allt man skulle vilja Det ha. finns till allt man, man vill ha till. Så. Då sa då, så, då var det problemet löst. Yes! Men då, då kan ni ju få ta del av vad jag har spelat den här veckan, om, om ni så skulle vilja. Vad har du spelat, Max, den här veckan? Inte ett skit. Inte ett skit? Jo, jag har faktiskt spelat lite King of Fighters 13. Jag har spelat lite Guild Wars. Jag har känt lite lätt på veckans spel. Mm. Där ser man... Det var är det. Kort och du, du vill inte utveckla lite grann på det? Game of Fighters 13, ganska roligt, mycket snabbt. Svårt att spela mot Lotta när hon kan spela reaktionellt. Uh, Guild Wars mm, spelar det för två år sedan, tar sig tillbaka igen. Spelat nästan varje dag. Login Rewards farligt, måste logga in varje dag. <laughs> Speed oh. version! <laughs> Speed version, yes. Precis. Jag, ser man. jag känner det, jag tror att vi har talat om Guild Wars 2 tidigare och vi har fått lite ja. om King of Fighters 13 och jag har faktiskt haft eh, inte så mycket tid att spela så att det har blivit eh, de spelen här och där eh, men med det så eh, jag tror att vi, vi, kan nog, vi, jag tror vi kan klara oss och röra oss till eh, nästa sektion att, eh, som är våra spelnyheter och det finns jag tror inte det finns jättemånga spelnyheter denna vecka. Nej alltså det finns ju såklart nyheter men det är ju finns av relevans. Ja precis det finns ju mycket som Nintendo skulle man kunna ta upp massvis modder och sånt där eh, patchningar och som förstör för spel men ni eh, tänkte att vi skulle ta upp den här nyheten istället för att vi vet att det finns ju en som kanske kommer tycka det är lite intressant eh, det är ju att Netflix och Nintendo bör gå ihop och göra en, en liveserie av The Legend of Zelda. Det är ju intressant och just att de säger The Legend of Zelda det finns ju så många Zelda-spel att det vore ju roligare om de sa att ja, vi kommer göra en liveserie av Ocarina of Time universumet eller Link to the Past det skulle vara intressant att se för sig. Men liksom, det kan mm. vara... Vad heter den? Twilight tänkte jag säga. Twilight Forest. Den heter den inte alls då, utan Twilight, Twilight princess, princess heter den. Princess. Äh, så det, de är ju så skildade på allihopa att det skulle mm. vara. Ja, när de bara säger Legend of Zelda så kan det ju tas. Det kommer ju bli nog möjligen helt originellt. Då, men att de valde Netflix också, det är ju det är väldigt intressant. De har gjort rätt bra serier. Ja, yeah. men då är det också frågan om det kommer att ha någonting med framtida spel. Ja, alltså, det finns någon de, in, de, tänker de, du? Precis, för de köper på det sättet, det, det har de ju gjort med andra. Halo har ju sin egna serie som var i av, och sen var det Defiance, tror jag, ja. ja jo, jag såg serien ju har -serie inte spelar spelet. Som, de har ju tv-serien som gick i samklang med, med vad som händer i spelen, ja. Det var ju lite roligt att se karaktärer där och sen spela, att de uppdaterade det tillsammans. Mm. Är ju frågan Och de beskrev som att, det att det här, den här serien Skulle vara som Game of Thrones Fast lite fam mer familjevänlig <laughs> Det är okay. väl inte svårt att göra det Lite mer familjevänligt än Det är Vissa element man skulle kunna ta ner på För att uh, få den inverkan Men, men... Ja, ja, precis. Det är mm. helt hållt på Vad man tycker om att se i serier Ja, ja. Men eh, det vi ska bli som sagt, det, man kan spekulera väldigt mycket men vi har som sagt, jag tror vi bara har fått en announcement om den grejen ungefär, bara rykten om det. Ja precis, för varken Netflix eller Nintendo liksom officiellt. Det här var ju en på ja, vad som heter någonting. Wall Street Journal, det är den som rapporterade ja. det här. Ja då kan det fortfarande bara vara ett koncept en tanke, det är kanske inte ens en del som har gått igenom men vi kan ju hoppas, det skulle vara intressant att se vad som kommer ur det. Ja, du frågar mig vem av er som mest tycker om Zelda här omkring som kan är det någonting ni kan tänka er att se för det kan ju bli en riktig, riktig skräpgrej. Och... Det kan det säkert vara, jag jag är ju, jag är ju jag menar, för att det, det, man ska det. det så, så. Om vi säger så här, generellt när de gör någonting från spel till serie eller i det mesta fallet film så vet man att det är en tragedi som bara väntar på att trilla ner i knät på det och sen liksom Tada, här är jag man bara, åh gud vilken skräp. Jag känner att det kommer bli de två vägen det kommer gå antingen kommer det bli en, en bra serie som man inte känner igen att det är en Zelda grej mm. eller så kommer det bli en Zelda grej som inte är bra. Ja. Yeah det känns som att det är de två så att jag, ja, jag förväntar mig att se nästan en, en bra serie och sen, ja de har namnet Sälda, men det känns inte som att det är något med Sälda att göra, de har bara tagit namnet Sälda och Link och Ganondorf ungefär. Men å andra sidan jag tror att det sättet de tjänar mest på är att göra en dålig serie som följer spelen bättre. Du tror det, ja. Ja det tror jag, för att i och för sig de kommer få väldigt mycket publicitet om de gör en bra serie som bara har Namnen. Ehm, dels väldigt många som tror att de hänger med väldigt bra kommer att tycka väldigt mycket om det. Ehm, och folk som inte hänger med överhuvudtaget kommer att tycka om det. Men de som verkligen är eh, anhängare av serien. Ehm, så jag undvik och, och engelska nu. Ehm, mm. De som verkligen är anhängare av serien kommer att sparka bak ut rejält. För att de kan vara väldigt militanta, de jag har pratat med i alla fall. Jag kommer ihåg en film jag såg på bio som gick vid namnet Final Fantasy en gång i tiden. Vilken av dem? Den som bara hette Final Fantasy. Mm -hmm. den, hette Final Fantasy. Ja, den, för, den första. Final den första. Ha, Spirits Within tror jag de faktiskt hette. Mm. -hmm. Ja, ja, det var, det var intressant. En, en ung Max där som spelade Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 på Playstation och sen en film och så här och, och, på den tiden. Och, så, och Tänk om det är Final Fantasy 7 i film. Gud vad roligt det skulle vara att se. Men... Mm. Äh, alltså, ja. den, den filmen hade ju inte så mycket med Final Fantasy. Det var liksom att uh, Spirit of the Earth. Det, liksom, det var ju det enda som var hade någonting Jag tror det var, att göra. de hade ett namn på typ en en, en form av samman eller något sånt där som fanns från Final Fantasy. Det namnet fanns med någonstans var en grej som hette det. Om det var just de här spirits från earth eller liknande. Det kommer jag inte ihåg. Mm. För utöver det så var det en katastrof. Mm. Yes. Men, Men också, äh, äh, i man, äh, förlåt, om jag skulle knyta till sända. Mm. Um, jag måste säga att det, det kommer bli väldigt intressant också att se om man går mer på eh, den gamla bilden av spelen eller eh, den mer moderna. Och när jag säger moderna så menar jag från eh, Ocarina of Time och framåt. Jag är lite antik, eller efter eller om ni nu vill. Du är Lotta. Ja, jag är Lotta. Jag är efter. <laughs> <laughs> Ja, det I och med är det att konceptet har förändrats väldigt mycket. Mm. Det, det ska bli äh, intressant. Definitivt, definitivt. Men vi får äh, kolla tillbaka på det. Jag tror sånt det är en lång väg ifrån innan vi hör något mer från det där. Ja. Äh, och som äh, Mineroach skrev här i chatten också. Äh, Nintendo har veto med realiserien. Så det kan lägga ner projektet om du känner att det inte är rätt. Det ja, känns som N att N Nintendo... Nintendo... gör så mycket gömt nu ändå så ja, vi behöver inte ens gå in på det jag har så mycket påsikt om det här med Nintendo just nu det är att uh, Ja men då tar vi och gör så att uh, vi lämnar våra spelnyheter och uh, går vidare till veckans spel uh, den är en sektion där vi spelar ett spel varje vecka och har veckan tidigare då Eh, annonserat tänkte jag säga annonserat det här spelet så att ni där hemma som lyssnar kan spela med och veta vad vi talar om eller liknande eh, veckans spel den här veckan var Dust An Elysian Tale och eh, ja vad ska man säga platformer hack and slash tänkte jag säga nästan men det är en standard eh, gammal hedlig plattform verkligen känns det som Lite mer beat up. ja det skulle man kunna säga beat up, eh, och Ja, intressant. Vi kan vi kan gå igenom lite. Vi kan gå baklänges i listan den här gången. Uh, Daniel, hur mycket av spelet har du spelat? Uh, jag och vad tyckte spelat. du om det? Jag spelar väldigt mycket. Jag har ju börjat, uh, Det här var ju ett spel som kom ut för Games for Gold. Uh, Gold for Games, vad fan heter på Xboxen, kommer jag inte ihåg det. Uh, så jag har haft ett, ett bra tag. Och jag har ju... Först, första tanken var när, jag, när, när det fanns en gratis, jag den här spel. Ah, det är gratis det är gratis, jag tar det ner det. Man tog man ju start upp det och lekte lite grann. Det är faktiskt ganska okej. Okay. Det, det är ett väldigt casual uh, game tycker jag så. Uh, men att. Det är ju. Som jag sa igår, när jag satt och fick och streamade. Att det är ju. Det är en fröjd för att se ser. Till skillnad från alla andra spel som är väldigt mörka och grå och sånt, så är ju den handmålad stil på spelet och det är väldigt färggrant. Så det är, det är skönt att se det lite grann i spelen. Det är liksom väldigt mycket färg och sånt där. Det sticker ut lite grann. Mm. Um, och jag tycker att själva speluppläget var okej. Okay. Um, dialogerna och sånt är lite ja, si och så med. Uh, men main story är helt okej. Okay. Uh, det för framåt. Man, man är nyfiken. Och så alla de här sidequests där man går och pratar med olika bybor och sånt där. Och det, man tänker att Ja, men, men jag säger ändå du ändå ska bort hit du kan jag kolla den här sidequesten För att de bad mig att kolla efter det, deras bror Eller hitta eh, saker och ting Så att, ja, jag tycker att det är ganska kul Och eh, jag skulle inte säga att det är det svåraste Men det är ett intressant upplägg på hur man levlar och sånt att Du, du kan ju bara levla upp en viss nivå sen Till exempel liv, styrka och magi och sånt där att Du kan, levla upp, måste leva upp allihopa innan du får gå vidare Till nästa nivå så att man liksom ska ha, karaktären ska vara på ett visst sätt Innan man får gå vidare med levelingen Det tycker jag är intressant För vanligtvis, mm. när jag kör leveling, när jag kör RPG-spel och sånt Då tar jag alltid nästan level upp styrka Det är AO när jag tar det Alla och och poäng och... i styrka Ja, nästan alla poäng om jag, jag, jag kan slå skit i nu då Så börjar jag inte slå så många gånger <laughs> jag inte dör på direkt Sen när man har fått upp styrka ganska bra så brukar jag alltid ta liv Men här fick man ju fylla upp allt som allt eftersom. Nu körde jag visserligen min gamla vanliga styrka först, sen kom liv och sen fortsätter väl liksom vidare. Men att jag tycker det var intressant på att de ändrade om att man måste ta på allihopa så att man inte kan komma undan på den biten. Mm. Um, sen, ja, vad kan man mer säga? Jag tycker det är ett bra spel och jag kommer ju spela klart det. Det, och det tog jag också upp igår att det är skönt att på varje individuell inredelbana så kan man se hur många procent man har på skatter eller utforskat hela stället. Jag tycker mm. om att se sånt för att då vet man vet ah, att jag har någonting kvar där. Då kan jag gå och leta lite grann här borta. Jag har bara hittat 97 procent av skatterna. Men det betyder att det finns någonstans så finns det någon liten hemlighet jag har missat. Det är väl den här inre nöten i jag bara, Jag ska ha allting till 100 procent. Mig. Och då är det så att eh, du springer runt och letar efter den där tills du kommer fram till att du måste erkänna att nej jag kan nog inte komma till den förrän jag låser upp en ny förmåga som får mig att utforska delar av den här kartan som jag ännu inte kan nå. Ja, precis. Det, det märker man när man börjar spela för då fanns det massor som man, man såg i väggar där man, man Tänkte att det ska jag nog kunna hoppa upp och här finns ett hål under liksom, det ska kunna glida under. Men att jag har inte dem. Så fort man lär sig dem. Nu kan jag springa tillbaka och kolla vad det var för någonting borta. Åh en skatt, så sweet. Mm. Så det var ju kul liksom, när man låser upp nya förmågor. Då springer man tillbaka till de första banorna och, och kollar. Finns det någonting jag kan använda mina nya krafter på? Det var roligt som sagt. Jag såg det på på kartan uppe till höger, innan jag ens visste att det fanns de typ av grejer. Bara så här, oh, en Metroid-karta betyder att vi kommer gå och hitta ability och behöver springa tillbaka och använda dem på ställen som vi tidigare inte kunde ta oss igenom. Ja, Då ser man så här, ja, här är ett hål. Vill de att jag ska förvandla mig till en liten boll och rulla under, eller? Mm. <laughs> Nej, man, Nej, man har där. spelat så där lagom mycket spel. Mm. Ja, men alltså, då ska man också se till att det inte vara för kylskallig För att min första reaktion när jag möter ett pussel Eller ja, ett pussel, pussel När jag ser att okej, okay, jag behöver ta mig förbi här Hur ska jag ta mig förbi med mina nuvarande möjligheter Och så sitter jag och stångas med det här en stund Innan jag tycker, äh, men det kanske blir lättare sen Eller det kanske blir möjligt sen Jag är lite för ja, lite för kylskallig i mm månaden -hmm. Jag vill klara det nu jag vill inte vänta senare. Mm. Ja. Känner du hur mycket av spelet hade du spelat förresten? Oh, jag, har inte, jag har inte koll på det men det är väl... 2% ja, är väl... va? 2%? Nej, det är väl över 10 timmar skulle jag visa mig till. Jag har inte kollat på min savefil, så Jag har en liten bit kvar men... Ja, det, det är som sagt är väldigt casual tycker jag. Så att man kan gå in, hoppa in på en bana och kolla och ah, säga vad jag för något, missar för någonting här. Ja, men då kan jag gå och leta lite grann runt. Nej, jag har, kan inte komma vidare för att det fattas någon ny förmåga. Ja, men då får jag köra vidare på Storyline tills jag hittar den och sen kan jag komma tillbaka igen. Så. Jag ser fram emot att man får, låser upp lite nya saker. Jag vet att det finns några ställen där jag inte kommer förbi och det stör mig lite grann. Alltså. Bara, bara, bara lite lätt, bara lite, lite, lite, lite, frustration. Ja, yeah, som problem. Dark Souls är all over again. Ja, som <laughs> <laughs> <laughs> Varför kommer jag inte över det här hoppet, flyger en kontroller i tvn. Mm. <laughs> TVn är hel och kontrollen är fortfarande hel och Dark Souls kommer få ligga på, ja, på sin plats där och döma <laughs> lite granna ett tag piss. Mm. Jag känner att jag vill bli frustrerad igen. Mm. ja men då, då, Varmt rekommenderat i alla fall då, då tackar vi Danny för den lilla förklaringen av spelet Vi, eh, vi kan gå i teamspricklistan för en gångs skull, vi kan gå till mig då om vi går den vägen nu Jag har eh, petat lite på spelet som sagt, haft eh, mycket att göra i veckorna utöver spelande eh, men ja artstylen är väldigt, jag kommer jag håller med allt som Danny säger det är mycket upprepande här. Artstilen är väldigt färgglad. Även om jag tycker de gjorde ett intressant designval i färgerna på huvudkaraktären Dust. Att han... Alla har ju päls i det här spelet. Och att de valde hans pälsfärger även på hans typ byxor och sånt. Det, det clashar lite ibland för att se att jag tycker de är mycket av samma färg. Annars så fick de det att funka med väldigt udda typ scion blått, grönt med någon rosa-röd färg och det var, ja, det var de fick det att funka ändå med den färggrada bakgrunden de hade mycket väl animerat också skulle jag vilja säga jag tyckte att allting såg väldigt snyggt ut och flöt på väldigt fint i animationerna det, jag vet inte om det är handanimerat alltihopa men det är definitivt väldigt bra gjort så att, ja, det välskrivet också. Tycker jag tycker röstgårdespelarna var lite roliga. Det var ju lite roligt man kommer in i första byn kanske att man tycker att ja, här, är någon, här är en väldigt mycket äldre dam men rösten görs egentligen av en väldigt ung kvinna och man hör så här hur de försöker låta äldre. Jo, unge man, du kommer här. Och här ja jo, jo, jo, jag ser att du försöker i alla fall. Och sen har alla personer de här jätte, jätte anime stora ögonen också som blinkar på en så att du har haft ett tungt liv se med de här äh, ögonen av en typ tioåring eller något sånt där och du ska spela så vara över 60. Men äh, ja jag tror de till och med kallar den här stilen Metroidvania. Man springer mm. runt, man hittar saker, man springer tillbaka låser upp nya ställen, mycket skatt och som sagt du har ju en liten äh, medhjälpare som heter Fidget som flyger med dig också Com Comic Relief speciellt i början när du möter dina första monster och ditt talande svärd säger till dig att ja, du lär dig Dust av allt du har lärt dig nu ska du besegra fienderna med precision och, och, och kunskap och så skriker den där fidgeten bara ah, monster, mash all the buttons det var det var komiskt roligt tyckte jag så att, ja, från det jag har spelat av det så tror jag definitivt faktiskt att jag tänker köra lite mer av det Det var, det var roligt, jag tror jag kan rekommendera det Jag har som sagt, jag har hört namnet förut men jag har inte sett spelet eller spelat det tidigare Och det känns som så där när alla andra säger att det är bra att bara Ja, det är väl säkert ett bra spel men om jag får med tid någon gång så kanske jag tar och spelar det om jag känner för det Men nu när man faktiskt har spelat det så, ja men det här spelet har varit bra faktiskt Jag ska nog sätta mig och köra det på riktigt Mm. Jag kan ju ta upp här nu också, som vi gjorde på uh, På game session som Fredrik hade. Så att det är ju utvecklat av en person bara. Utav det, är så det, det är bara en person. Utöver alltså soundtrack och voice acting så har han gjort allting själv. Det är imponerande. Det är väldigt bra gjort att kunna få så flytande programmering och funka med all arten. För jag mår att han har målat allting själv mm. i så fall. Det är väldigt bra gjort. Det är ju 80% av jobbet bara där skulle jag vilja säga nästan. Han hade ju jobbat tidigare på Epic Games. För ja, han var illustratör och animatör på där. så Jag förstår, jag förstår. Ja, ja, men det gör det bara mer impressive uh, skulle jag säga. Han, han sa att jag läste lite grann om det. Att hans första tanke var att det skulle ta tre månader och göra spelet <håll> och tre och ett halvt År istället för honom att göra det klart för han hade tänkt att göra en helt annan ja. stil det var därför han, när han bytte stil från en gammal åtta bits stil så, till det här han målade så... det förklarar nog varför vara. det tog lite längre tid kanske eh, Ja, och ärligt talat när det kommer till sånt här så det tar alltid längre tid än du tror <laughs> ja för de som gör spel och sånt där de borde väl veta sånt det kan vara det kan vara, kan vara, kan vara. men man lär sig aldrig men eh, från mig, så jag har bara smygtitelt på det lite, ska definitivt sätta mig och köra mer på det. Eh, om jag får tid tänkte jag säga det. Jag säger att jag ska spela mer på det, eh, men vi får se, vi får se. Eh, rekommendation från mig i alla fall av att ha testat det så kan jag st starten är väldigt bra. Jag rekommenderar andra som inte har spelat det att testa det. Jag tror det är, det är ett relativt billigt spel också. Mm. Så att, ja, det, det blir det för mig Lotta, vad, vad tycker du om detta veckans spel? Jag tycker det är för det första fruktansvärt gulligt Det är något vi inte har sett på ett par moddar nu men det här är gulligt så det sprutar ur öronen på en. Och som sagt, mycket är ju det här som ni också har tagit upp med färgerna och med art med konststilen Uh -huh. <laughs> um, det man kan om, om vi pratar om uh, olika sätt att interagera med spelet uh, man kan göra det med tangentbord och mus om man vill uh, jag har dock testat både det och med kontroller och jag Personen förebrör ju kontrollen Så att har man möjlighet till det så rekommenderar jag det eh, Det känns bara inte riktigt motiverat Med bordet. Det, det är ju det designat för, för Xbox Från början ju ja? ja, precis eh, Och jag menar, visst, det funkar det för ju på eh, det, det är gamla vanliga VSA-det och så Lite hotkeys För eh, Olika kommandon Men det... som sagt, det känns inte riktigt motiverat. Eh, spelet i sig är som sagt väldigt snyggt gjort, snyggt programmerat. Eh, det är litet. Eh, hela går på under en och en halv gig. Och, eh, och så. Eh, det är lite, som sagt på väldigt bra. Eh, kan nästan köras på en rotten potatis, men inte riktigt. Uh, det har väl lite små artefakter här och var uh, Bland annat vid, vid ögonen där av ens uh, kompanjon uh, Så är det lite, lite små artefakter uh, Men det är bara jag som är kinkig Och uh, ärligt talat det mm? lite, lite petig där tycker jag Ja, ja Faktiskt. men jag är lite, jag måste ju säga någonting negativt här. Jag ah, okay, okay. Det är din, det är din roll, det är din roll överdå. <laughs> precis. Nä, nä, nä, Var sa. Men varför inte därför jag kommer här eller? Jo jo jo jo jo, jo, jo ah, precis. Ah, bra, bra. Bara så att jag känner i med på på samma sätt. Vem tema bretta för henne. Tema <laughs> skall. Du vet som ni är så smart att ni klarar det i alla men i alla fall eh uh... Ha gött. <laughs> Nej, det gjorde jag. Vi har inspelat, Nej. check the tapes. Han alltså, tror att jag är så tyst. Jag sitter ju och lyssnar av dig hela tiden. <laughs> Skit. Han sitter och skriver ner allt, textar jag allt och säger. Jag sitter med en öl, och här är på en cider, och lyssnar, och lyssnar, och lyssnar. Balkongen är redo. Go on. <laughs> Go on. Uh, Okej. Okay. Ja. Um, också när man pratar om uh, olika optioner att uh, ändra uh, inställningar i spelet så märks det att det är ett konsolspel först och främst. Um, inga problem att köra det på en PC men uh, i första hand är det ett konsolspel. Uh, det får definitivt av mig fyra kavai av fem möjliga. Jag kommer helt klart köra vidare på det. Och visst, jag kan förstå att, man, att somliga skulle störa sig hjärnet på ens lilla kompanjon Flutter. Men... Och, och, Flutter? Jag, jag känner, nej, vad, vad är det hon heter? Fidget. Fidget, förlåt, förlåt. <laughs> Jag, jag som hoppades att du sa fel där, för att du menar typ att de flattrar, alltså att de bubblar för mycket. Som att det var engelskt ah, okay. ord. Men uh, okej. Okay. Nej ah, faktiskt, det var det var meningen, menat som ett namn, det var bara fel namn. <laughs> eh, men personligen så tycker jag mer och mer om det. Eh, så att, ja, helt klart rekommenderat. Särskilt om man uppskattar... Eh, Uppskattar spel som uppmuntrar en till att faktiskt testa lite och, och utforska världen. Tänka lite fler. Ja, men ja, det skulle du rekommendera det här spelet tror du? Ja, eh, helt klart. Det är en definitiv eh, rekommendation. Om, eh, om man inte har någonting emot eh, väldigt gulliga spel. Det ska vara Brod och grått. Ja, om man känner att, nej, nu ska jag vara riktigt manlig och, och sätta, sätta mig och spela något riktigt blodigt, riktigt tufft och, och tungt och svårt. Då är inte Dust-spelet du ska ta upp. Nej, <laughs> eh, Men, eh, ja, nej. Men mm. annars. Men då sa, Fredrik, vi kan spel, mm. Dust... Jag tycker det yes. är hur Jag, jag ska vi... fylla i för några ord här nu när ja. ni har sagt alla roliga nu, ord. Nu vet du det och komma sist. Mm, verkligen. Ja, vad kan man säga? Jag tycker om det är handmålat som sagt. Det är framförallt intressant där du har liksom lite små roliga filurer. till exempel ett pratande svärd som du har som kompanion till att börja med. Eller hela tiden egentligen då, såklart. Men ja. Det, det är helt okej. Okay. Du uh, uppgraderar dig själv. Du köper uh, grejer på uh, små affärer som finns lite här och var. Uh, Men på det här sättet så fixar du ny, uh, ny utrustning. då. Um, ja, det, jag har kört igenom det. Uh, jag är inne på andra omgången. Jag kör igenom på Taff just nu. Uh, och uh, det, det är helt. Jag säger bara helt okej okay, för jag tycker det är, till skillnad från andra spel som kanske ligger inom genren som uh, RPG-hack uh, and slash eller En brawler till exempel så Det är kul Men Man blir lätt, man blir ganska mätt på till slut Jag känner att när jag har kört igenom hela storyn Så är det inte som att oh, jag måste köra mer som i många andra spel så är det, ja men Skyrim eller de här stora feta spelen så att säga. De, de känner att oh, jag måste köra en liten stund eller jag ska titta bortom kullen eller jag ska titta där borta. Men här har du inte riktigt den samma, i alla fall inte för min del samma sug så att säga att komma tillbaka. Det har blivit mest att jag inte haft något annat att göra så har jag hoppat in. I alla fall efter jag klarade av spelet då. Men jag tycker det är ett bra spel. Det är um, förvånansvärt bra gjort faktiskt, och som sagt, med tanke på att det är en person som har utvecklat det, och um, så pass öppet som det kan vara för att vara en eller ändå när du har till och med en kart karta som du kan ta dig över, så, så gör det lite roligt med en så pass expansiv värld för med massa unika karaktärer och uppdrag och hemligheter och allt det Så för alla som sitter på en dator som kanske inte är super high så kan man köra det, det ganska bra och det är ju kul att ha spel som går på de flesta mm. uppsättningar äh, så... Men du som faktiskt har kört igenom spelet en gång mm. får man någonting extra genom att köra igång det igen om man säger, eller kör du bara på en ny sparfil om man säger, det är ingenting som Du börjar om från scratch Det är där från scratch, du du kör... men du, du, du har kunskap, du vet att jaha, här är den här dörren, den kan jag inte ta mig igenom en Ja, precis, det är väl det och då, då kanske man egentligen bara inte speedrunner, men du tar det snabbt till den punkten när du får den förmågan eller den förmågan, du vet vart du ska liksom. ja, dit, då ska vi gå precis. tillbaka hit, hit och hit så, bra, nästa Exakt, ungefär Uh, Storyen, jag vet inte hur pass långt ni har kört Daniel du har väl kört igenom Storyen va? Nej, inte ännu Jag är Nej. på god väg men... Den har en del twistar som är faktiskt Och det är intressant att ni säger För i, i och med att stilen är ganska puttinuttig Så, det så blir man Väldigt mörk underton. Ja. För det blir ganska mörkt på slutet av spelet Trott eller ej uh, det är intressant. Personer som man har trott Ska vara snälla till, till Dels hur de ser ut Visar sig vara rena mördar och det tas upp ganska mycket i historien hur hur utseende eller hur man har varit sedan innan liksom kanske inte representeras riktigt från hur man ser ut då. Såklart. Lite skenat för bra då? Ja, eh, en, ganska ordentligt faktiskt. Och eh, har en del eh, sekvenser som jag tycker faktiskt gör det ganska tänkvärt på det. Och jag, jag för det här spelet så tycker jag står det var nästan dess främsta. Um, uh, vad ska man säga? Det där som står ut mest. Uh, gameplayet i sig vad gäller just det här med att du kanske har en uh, vanlig, uh, ett vanligt slag och sen har du den här specialslaget. Uh, Vi nu snurrar runt och drar till det objekt. Och sen på tredje knappen har du när fidget skjuter sina specialattacker då. Så det är inte så som att det är något jätte. Uh, svårt i sin hantering av hur du spelar utan det är ganska simplistiskt där men in uh, Utvecklas ganska bra senare tycker jag det, Självklart det är ingen så här det, Vi snackar inte Oscarvinnare här men uh, Den, den uh, Vänder om lite grann och uh, Får en annan uh, uh, Innebörd för spelaren längre fram, jag tänker inte säga så mycket mer än så för det Mm. de berättar lite de, man går in lite mer på djupet varför dust är dust om man nu är dust vill säga. mer än så säger jag inte <gåll> um, dun, dun, dun, oh dun. nej mm. eller om han, han eller hon eller vad nu, han må vara för något uh, och uh, jag, jag kan bara rekommendera det här det är helt klart ett spel som man för en billig penning kan komma över och bör spelas så mm. Mm. intressant Alltså, det är väldigt spännande ja. att spela vidare i Absolut. Och just det här, och nu fortsätter jag i alla fall, fast jag sa så. Men det är ju mycket allergori, alltså det är ju mycket just med tanke på att det handlar om djur och liknande. Det vill säga, att du, du försätter inte det här i en mm. mänsklig värld och på det sättet kan du nästan göra eh, skillnader mellan raser eller skillnader mellan olika stereotyper eller typer av olika slag betydligt mm. mer slagkraftiga nästan. Eh, du kommer undan med mer. Ja, och där man till synes kan se den här han ser ut på det här sättet. Han måste vara elak. Men det kanske mm. inte är så. Det kan vara att de här fluffiga kaninerna. De är massmördare. Det är de i början som springer ja. jag visste det. För de kommer under de här små ställena. man ska glida under det, annars blir de det är där. Nu, nu, de rådjuren, är det. de jävlarna. Ja, jo, jag ja. försökte hugga dem så fort jag såg dem. Jag visste att det mm. var de. Men nej, de är det ju helt Ja, de får göra som de vill. De hade nog lur till bricken. Mm. Första instinkten var att de måste jag döda. Mm. Men nej. Mm. Ja. Lurevarna. Så är det med det mm, Ja, men du, jag känner att vi är klara. Jag tror det är en rekommendation från allihopa att spela det yes, well. här. Äh, känns det ens det möjligt ta ta en en att nu skulle vilja så är det bara att köra. Uh -huh. med, med de orden, då är vi klara med veckans spel. Och vi går till veckans diskussion. I denna del tar vi ett ämne som vi antingen har tagit fram själva eller fått en befrågan från ett lyssnare-mail. Eh, om vad. En diskussion som vi helt enkelt eh, går in lite mer på djupet på. Eh, vad, eh, vad har vi för diskussion denna vecka? Den här veckan har vi angående HD-remakes. Och eh, det är lite i samband med ett mejl som vi fick in. Vilket jag kommer gå in på eh, sen ni lyssnar -mail -delen då. Men eh, frågan är helt enkelt: eh, HD-remakes, är det till godo eller av ondo? Ska klassiker förbli klassiker? Frågetecken. Eller går det alltid att föra över ett gammalt spel till den moderna spelmedier? Och bör man framförallt göra det om det går? Um, det finns ju mycket frågor och mycket följdfrågor på det här som man kanske poppar upp bara så där man hör själva ämnet i sig. Men jag tror för det första om vi frågar oss själva, om vi frågar till exempel dig Max. Skulle det vara bra att göra en remake av vilket spel som helst? Eller finns det spel som du känner, det här ska man absolut inte ta sig an och göra en remake på? För min del så tror jag att man kan göra remakes på allt och det kan bli bra. Men det kan också bli dåligt. Det beror helt, jag säger så att, ska man göra en remake så kan jag säga sure kör mm. hårt och, och jag hoppas att resultatet blir bra för jag tror att resultatet har möjligheten att bli antingen samma att den behåller kärnan av originalspelet men med en bättre grafik eller bättre stabilitet eller något. Det är sånt jag känner att de kan ändra på. Jag eh, känner att gör... det inte finns några heliga korus? Alltså. Nej, jag känner bara, ja, men vad roligt att du gör en annan version av det här spelet som som är så bra om man säger det kommer originalet kommer alltid finnas kvar så att du kan ju bara jag menar i värsta fall så är det ju en tribute till det hela bara det är inte så att när du gör en remake så försvinner originalet utan det är bara en ny möjlighet att kanske en ursäkt för att spela originalet igen med lite annorlunda grejer bara så att allt jag säger, remakes är jättebra. Det är bara att man kan hoppas på att de blir bra gjorda. Det negativa med remakes kan man ju se för företagen som bara försöker tjäna pengar på att släppa ett spel igen utan att utföra arbete. Och det är klart att det finns sådana, men jag vill ju se remakes om att man försöker ta en klassiker till en ny publik och få de som tycker om klassikerna att bara ha en ursäkt att spela det igen helt enkelt. Mm. Det är så jag ser på det i alla fall. Ganska kort och mm. sammanfattat där. Har ni andra några tankar som kanske inte är just något som Max tog upp där, eller? Ja, alltså jag, jag håller ju med. Jag personligen, om man har en maskin som man kan köra originalet på. så Om det var det jag fick tag på först så är det det jag kommer att fortsätta med. Men... Ja, som sagt, det, det kan ju vara vettigt för att snå ut till en ny publik, till exempel. Om man har eh, uppgraderat så pass att eh, det gamla bara inte är tilltalande längre eh, för de yngre spelarna. Eh, eller om det inte går att köra på den hårdvaran man har. Eh, visst, absolut, kör på. Eh, men... Ja... Jag är till exempel ett ganska redigt Heroes of Might and Magic-anhängare. Magic Och väldigt kär i alla spel upp till femman. Det är en annan diskussion. Jag, jag har tittat lite på den uppgraderingen, den, den lilla min som du har fått och känner ja, det är gulligt. Men jag kör vidare med mitt gamla. Ärligt talat. Mm. Äh, men äh, som det också sägs här i chatten att äh, bland annat ger exemplet Green Fandango äh, som är svårt att få tag på äh, och svårt att få gång på där det såg vara. Äh, precis Fingerroach äh, Att har man anledning, så absolut, visst. Men att göra en remake bara för att känns lite... Ja. Jo, det är ju godigt. I I see, I see. Oh. Uh, Danny, har du något att uh, tillägga? Mm. Ja, alltså... Alltså att göra ja, en remake på ett spel är ju väldigt... Spelen i sig ju en väldigt stor nostalgi för spel som man minns och älskar, älskar. Så frågan är ju att ifall de gör en remake att det blir så som folk minns att det var, eller, även om de gör en ny variant så blir, kommer for, for, folk fortfarande tycka om det eller känner man liksom att det det är inte som det var förr. Utan, eh, det, kan, det är som sagt som Max att det är plus och ett minus att göra ett en remake på ett spel. Det kan ju bli väldigt bra eller så kan det bli väldigt dåligt och folk hatar det. Liksom. För, för det de har gjort ifall de ändrar på någonting bara för att passa in på den nyare stilen eller på den nya plattformen man gör den till. Ja. Mm. Eller, eller ifall de bara gör remakes bara för görandet skull. Bara för att ja, vi, har inte, vi har inte sålt något av det här spelet på länge. Bäst vi gör en rem remake på det på direkten. Mm. Eller man gör remakes på remakes. Resident Evil. Första spelet var på Playstation, så gjorde de en remake på det här på det Gamecube och nu har de gett ut det igen. Och till och med gått ut och sagt att det är en remake på Gamecube-version, då känns det lite sån här att ja men Behöver vi verkligen Remake på Alla spel som finns? Samma sak, mm. Nintendo gick ut och sa att de eventuellt skulle göra remakes på gamla spel bara för att få ut Fler spel, då känns det ju som att de gör det inte för att folk vill ha utan det är bara för att slänga ut spelen på nytt igen och då känns det lite onödigt att Vi kanske inte vill ha de spelen Har ni inget bättre att komma med? Gör något originellt i så fall vi behöver, vi, Man behöver inte alltid göra remakes på saker och ting för att en del saker ska Tycka ska stanna liksom där de är liksom, I minnet i så fall att det var ett bra spel när jag spelade första gången och jag minns det väldigt väl med att Jag inte en remake skulle göra att jag känner mig att det känns lika bra spelare igen det är en, helt, en väldigt mm. personlig fråga ju. Som jag ser att jag vet ju fortfarande att äh, väldigt många väntar på remaken på Final Fantasy 7, vilket vi aldrig kommer att se någonsin. Men att äh, det skulle vara kul, men det skulle ju inte vara samma sak. Jag tycker om spelet på grund av hur det ser ut, hur det spelas och så. Ifall de gör ett nytt. Där det är liksom allting är fina runda kurvor och det är inte liksom fyrkantigt och blockigt och skulle, det, det är inte samma sak på en del saker. Visst jag kan förstå att de gör remakes på spel som inte var det bästa, vi kan ta, exempel ta Monkey Island där de gjorde remakes, på. Så då hade de ju inbakat i spel som man kan spela originalspelet, som man kan liksom switcha över. Det tycker jag om, för då kan man få både av. För nya spel, då kan man få spela det nya spel, sen kan man se, så här såg det ut när de spelade när spelet kom ut första gången. Det är ju kul tycker jag för då får folk se att så här var det när vi spelade, så här får du spela nu. Men att, ja mm. det Och det också väldigt... göra det tillgängligt på nyare hårdvara också. Mm. Och möjligtvis också nya plattformar. Ja, uh, vi ser, Fahrenheit har nu kommit ut att de ger ut en HD-remake på det. Uh, jag såg trailer på det, såg för jävligt ut. Det är liksom uppskalat bara alltså Bara en HD-switch som man, De har väl liksom dragit upp lite grann skalan på allting Men det så skitfult ut Då tycker jag att man skippar ifall man inte tar och verkligen arbeta på en remake och gör att det ser bra ut Det är liksom bara en uppskalad variant det, det, Då är det inte ens värt det Nej ja, Man märker ju när, när utvecklare Tar sig an någonting som att de har passion för det. Och det är där i grunden handlar om att man vill ju att Ska de släppa en, en remake så ska det ju vara för att de vill verkligen hedra med att få ut det här spelet och framförallt få folk att förstå att det här är ett bra spel. Mm. Sen är det... Är det just, Jag tänkte just det på vad du sa där lite angående att man kanske inte ska låta ta an vissa spel. Och då funderar jag bara liksom, okej okay, men för det, det är faktiskt lite sant för jag tänker just Resident Evil där som du tog upp tidigare, mm. den som nu finns på Steam. Jag kollade på den och i lite Youtube-klipp och så. Jag var på väg att köpa den. Men vissa spel är ju tid av sitt barn. Alltså barn av sin tid rättare sagt. Mm. De... Resident Evil till exempel. De här fasta vinklarna och... Det blir väldigt nästan... Alltså jag... Jag har gått förbi det här steget redan. Jag, jag känner att jag vill inte gå tillbaka dit. Och även fast de har gjort en bättre grafik liksom så känner, känns det fortfarande som att det är utdaterat. Då, då behöver de föra det till ett annat plan. Och visst, det är ju samma spel. Det är klart du ska som en remake så gör du inte om spelet. utan du anpassar det mer för den nya tiden. Men mm. om man jämför det här mot Grim Fandango där man har till exempel möjlighet att ändra knappkonfigurationen, vad jag har hört. Uh, åtminstone, vilket var ett problem i originalet, det vill säga att det var dåliga kontroller. Där är det ett steg mot att få det mer uh, funktionabelt för en nyare publik och det där tycker jag som är viktigt. Du Ska, ska du göra en remake mm. ska du göra så att det funkar lättare för dem som är vana vid spelen för idag. Mm. Um, då... det, det blir bara liksom, jag tror bara blir, får de gamla spelarna att se dåliga ut. Om, om, om du bara gör piffar upp den och slänger ut den och sen sitter det någon trettonågare vad är det här? Men det här går ju knappt att spela jag förstår inte hur någon vill spela det här och så var det här sett som typ 1998s bästa spel liksom mm. Sen har vi också de här som de tar på till exempel Xbox och sånt eller PC också, de hade ju de här Lara Croft och sen går de ut de slängde upp det sen på one and Liksom piffa upp den lite grann och fixa ut och de slängde den. Precis som Remember Me, tror de också och... Och uh, Last of Us. Last of Us, som de, de piffade till och slängde ut på, på Next Gen då. Och det är också en, en remake på, på egentligen från gamla konsol till nya liksom. Då känns det liksom att det är, bara, det är bara för att sälja, det är inte för att Ni vill att vi ska få ta del, utan det är liksom Sälj, sälj, sälj, sälj. Måste tjäna pengar. Då är det liksom, varför, varför piffa till? Varför inte bara göra en direkt konvertering rakt över? Precis. Så. Ja. Ja, Nej, det överligger och botten där. Det, det, det finns inga hela, heliga kod precis som vi sa i början. Då. Uh, huvudsaken att utvecklarna försöker få spelet mer anpassat för nutiden, precis. Uh, känner det ska jag ska ha, det, det ska vara en utveckling som brinner för att få gör, göra spelet, för att få det snyggt, att folk ska uppskatta för det, man, det vi minns i våra huvuden, hur vi såg på spelet och få det på, på bild men att liksom bara göra en uppskalning på ett spel som slänger ut lite liksom ja ah, vi fixar lite kontroll och sånt där. Dårt det då där. Då, då, då. då köper ju inte folk det. Och det är ingen uppskattig det heller. Ska det göras, ska det göras ordentligt. Ja, det är ju så drömmen är. Precis. Tyvärr. tyvärr. som sagt Final Fantasy 7 med all dess. Kommer aldrig ske, kommer aldrig ske. Det kommer aldrig ske. För Square kommer aldrig göra ett spel som slår det här spelet. Så, för det är, det, det är det en av premisserna som chefen har sagt att vi måste göra ett spel som är bättre än de här spelen vi gjort på sistone och det kommer ju inte ske som vi har sett. Och sen också som sagt, väldigt gärna valfrihet att man i samma spel drar med så att man kan köra originalversionen också. Det är inte så många som har gjort det, jag vet Monkey Island har det, jag vet att Halo har det I de här remakesen Så hade de att man kunde switcha Mellan original och den nya Upphiffade varianten, sånt tycker jag om att Sånt ska vi se i fler spel Till exempel de gör Remakes på lite fler gamla LucasArts-spel Att de Slänger in den också För jag tycker det är kul att folk som spelar dem nu Kan få se hur det var förr Det är en spelhistorik, så här var det då här mm. är du nu. Mm, det är något tycker är intressant. tycker det är kul att äh, yngre spelare får lära sig. Så här var det för länge sedan. Nu låter vi väldigt gamla här. <laughs> mm. oh, my God. Ja, hur Men jag, var du nu, pappa Danny? När jag var ung och hade jag vår huvud. Nu har jag vår på visst länge. Äh, när jag var yngre. Ja. <laughs> ja, <laughs> yeah. oh, just det. Nej men faktiskt också eh, Om man ska ta ett, Kanske lite till exempel eh, Om man bara tittar på Hur de har gjort om eh, Karaktärsmodellerna i Boom eh, mm. Så tycker jag det är Fruktansvärt underhållande Att eh, sitta och jämföra med, med bilder På gamla och nya brev eh, Just för att man ska kunna göra Den här detaljjämförelsen Och mm. Jag tycker att det kan vara flukkonsvärt underhållande. Även om just WoW kanske inte är ett spel som jag föredrar att köra med de gamla modellerna. Är det talat? De du, händerna. Du behöver inte stå och titta på det så mycket. Du spelar ju inte så mycket ändå. Så. <laughs> jag Äldre. spelar inte så mycket som jag skulle vilja. Mm. Det är intressant för oss alla. Men jag känner att vi har alla fått ett stort gott komprimerat grepp om dessa HD-remakes. Skulle ni hålla med? Mm. Mm. Med det så går vi raskt över till vår nästa sektion. Våra lyssnarmail. <laughs> lyssnarmail, då? Här är den lyssnarmailen. Har vi några lyssnarmail den här veckan? Ja, det kommer några. Vi ska ja, väl ta höra. några av dem, då. Ja, vi fick ju från Ola... Ola. Jag vet inte varför jag har den här dialekten, men... <laughs> kommit Ola till Nerdliv! Det var faktiskt han som undrade då lite angående HD-remix och, och... Om det finns någon risker med att ha sån här HD-remix eh, eller om allt är bra med dem. Ja, så du får ju tänka på när du har HD-remix, då får du ju faktor. det är för de här hd farerna som kan medföra medfölja. Mm -hmm. HD-virus finns också. Mm. Um... Han, oh, skriver, yeah. <laughs> han skriver att han tackar för en bra podd han tyckte om senaste avsnitten och ja, det eh, tyckte det här med veckans eh, diskussion var intressant och därför tog han själv upp. Eh, han föransbokar själv ganska mycket, eh, särskilt Limiteds skriver han då, Limited editions så antar jag, bra till Det är bra, det är bra. Det är bra. Eh, och därför undrade då om HD remakes i och med att han tyckte veckans diskussion också var en intressant mm. sak. Och, och ja, där fick du ju lite svar på tal innan då. Um, han undrar också att det skulle vara intressant att höra vad vi tror och tycker om spelet The Crew. Har vi spelat The Crew eller funderar vi på köpare? Um, ja, The Crew som är det här bilspelet som släpptes här för inte så länge sedan. I en öppen värld, alla Need for Speed rivals är väl, skulle jag gissa på, kanske bara jag som har funderat på. Eller har jag fel? Jag har hört ämnet, kan jag säga. Så långt har det sträckt sig för mig. Jag vet ja. mycket väl vad det är, men att, personligen så ser jag inte några så här högt intresse och intresse. Alltså, helst ska man ju testa på spel innan man ger någon åsikt. Så att, Just nu är det ingenting som jag känner ligger högt på min lista i alla fall. Nej, måste ju testa först och se hur gameplayet är. Sen kan man ju avgöra ifall det är någonting man vill ha. Mm. Jag tror ett skäl till varför det kanske inte passar dig är ju för att det här är ett MMO. Ett uh... bil -MMO. Ja. Okej. Låt oss ha det är, har varit liggande i beta ganska länge så Jag var på väg att få tillgång till det Men sen så hade jag inte tid Så då sket Men hur som haver det, Visst det, jag, jag har i alla fall sneglat lite på det Men jag har hört ganska så varierat Vad gäller åsikter om det Så jag håller på ett lite Och dels för att om den, Jag vill veta mer Jag har inte hunnit tagit i tur med huruvida det är, måste att du måste köra eh, MMO-delen hela tiden, det vill säga hur, i vilken Omfattning det liksom styr spelet Är det så att det liksom Integreras i ditt eget bildspel ungefär som du gör i Need for Speed Drivers, det vill säga att du har en öppen karta, vem som helst kan hoppa in i den och du kan anta utmaningar med dem Men du behöver inte, du kan om du vill eh, Ta dig an egna uppdrag eh, Single då Visst, kanske Men eh, Uh, det är ju för förvisso utvecklat till uh, de här uh, next-gen eller numera då current-gen-konsolerna uh, och framförallt high-end-PCs. Uh, I och med att det är jävligt påfläskat. Uh, men uh, ja, vi får se. Uh, vi kan inte säga så mycket om det mer än att uh, jag har sneglat på det, Dan känner till det och de andra två kanske blir tvingade på det i och med att MMO och vet. Alltså det har vi ingen Det är inte med de, val i de hör, det här. De hörde MMO, de bara, måste testa Ska jag vara helt ärlig så faktiskt är The Crew Vad är det för något? MMO säger du Det var ju intressant mm -hmm. mm. Action Driving MMO kör du, kör du tillräckligt fort så får du XP och sen får du ny bilmotor och såhär, åh, droppa ett par nya backspeglar från det här bossracet plus 13 i nitro mm. Ja, kanske något uppgradera bilen och kör runt på massa olika sorters banor och åka vart du vill och hur du vill och... Ta det an och mm. sätta dit perks och grejer på fordonen. Ja, oh, det kanske är något. Vi får se. Det kan vara ett MMO som jag inte är särskilt bra på. Är det, det, är, det är tur att jag inte har kökorten nu. Uh, om man ser till hur bra jag är på bilspel. <laughs> ja. Jag förstår det, jag förstår det. Ja, um, det är kul. Men där, där har vi... Där, vi låter det vara... Uh, mm, det var det coola. Då har vi lite fler... Eh, vi tar ett mejl till här. Eh, och jag tänkte bara nämna det just för att... Vi har två till. Vi har en kille som hör av angående att vara med i podden. Justus. Jag tänkte jag tar bara upp det här med för att... Eh, det är kul att ni hör av er. Och vill vara med. Eh, fortsätt med det, här, helt enkelt. Eh, och eh, ta er tid och... Skicka mejl och fråga lite om hur det är för huvudsaken för vår del att ni har ett intresse av spelande. Ni behöver inte ha spelat 1500 timmar i något. Uh, ni kan spela spelat 5 timmar i något om du svarar. Men det är så, liksom. ens en. Det, huvudsaken är att ni har en intresse av att spela. Så hör av er på nordlivethotmail.com så kan vi prata vidare. Antingen av mejlen eller så addar ni mig i på Steam. Med det, med det sagt så tar vi sista mejlet. Som är från en som faktiskt har hört av sig tidigare, J uh, Jocke. Han skrev... Hej He Ja, hej på det igen. Sonkei Kyo. Son Ke ja, det, han hade något så här uh, japanskt i sin uh, titel där. Jag vet inte vad det betyder. Sonkei Kyo är inte det typ att respektera någon? Då är det på slutet. Jo, ja, mm. Men, men, men det han... är hälsningar med andra ord. Ja, <stumpt> något åt det hållet Det är kanske. respektfullt. Mm. Han skriver i alla fall hej, nu är jag tillbaka och jag vill berömma er för ert uppsving. Jag tycker att ja, er snack har känts betydligt bättre uppstyckt de senaste avsnitten och ja, att ni ja. framförallt har hittat er från So To Speak. Eh, och han tackar också för att vi tog upp hans mail. Och det är ju passande att vi tar upp hans mail igen då så han kan tacka oss ytterligare en gång. Välkommen, kompis. Sen så bygger vi vidare på våra <laughs> mm. um, Han tyckte också om veckans diskussion att det var intressant. Uh, men han säger också, för vi har pratat lite om Dying Light. Där tycker han att vi bör vänta med det här spelet. Han köpte det och det var dessvärre inte så bra han på, som han hade hoppats på. Utan han, han föreslår att vi ska vänta till en rea. Det är ett stiltigt spel. Det där med mycket highs and lows genom honom. Ja, ja ja, vi får se. Det är ett sånt där spel som många av oss kanske har slängt ett jätteöga på. Eller ett öga eller en masköga eller vad för någon slags öga man vill. Men... Bra som en får din geta att flyta helt enkelt Precis <skratt> <skratt> Jag säger så här att jag kommer troligtvis Skaffa in det jag mm. äh, köper bonen Så det kommer dröja ett tag så att, och... Precis ja, Jag kommer möjligtvis köpa det på När det är lite, lite lägre pris mm. um, Men jag har förvisso lite reservation Med tanke på att det uh, Vad heter de? Techland Heter de så? Jep, Techland. De uh, gjorde uh, Dead, Dead Island. Island bland annat. Um... Ja, men det, det är lite fördomar bara. Så det, det ska man All, inte... Alltså, men... jag, säger så här, jag har ju sett uh, på spelet och det är ju klart, mycket, uh, klart betydligt mycket bättre. Det är ju, de har ju gått ifrån den här fula grafiken och sånt. Och det är ju väldigt snyggt spel och sånt där. Det är lite små i sånt där fortfarande. Men att de arbetar hela tiden på det. Jag tror att det var någon bugg som krånglade folk här nu ganska nyligen med att de arbetar på det. Men att jag ser framåt emot det. Jag tycker om den här typen av spel som jag äger alla. Dead Island, även Escape Dead Island. Mm -hmm. Men att mm -hmm. jag ser mycket väl fram emot det här spel. Ja. Ja, jag har hållit igen just för att de, de låg bakom till exempel Chrome. Som är en av de sämsta spelen i världshistorien. <laughs> uh, och sen har de också, ja, som sagt, Escape Dead Island som du sa. Som... Ja, men alltså, det är inte de som har gjort det, men jag, jag, men, men de, de står som de, förläggare i alla fall. Ja. Uh, det men det sen, ja, de har lite varierat helt enkelt. Med Riptide som många tycker är ganska uselt. Uh, Speck Force är inte en klassiker direkt. Och sen har de koll av Jouare-serien som har ena stunden bra, andra uruselt. De kör lite Windows-sturket där en året, varannan. En, ja, varannan bra, liksom. Mm. Uh, men, uh, ja. Nej. Ge det lite tid. Låt dem patcha upp det och sen ska vi nog ge oss, ge oss andra i alla fall. Men tack ändå för att du... Tack för varningen. Mm. <laughs> Precis. Han skriver dessutom att uh, han uh, ett annat spel som han tycker är bra är ett episodbaserat spel som han skaffade som heter Life is Strange. Och den har vi redan varit på, mm. Mm. Topical! Precis, så äventyrs med, med en tjej i huvudrollen, schysst utseende på spelet och framförallt en egen känsla, det är hans speltips. Uh, utöver det så är det bakläxa till oss, mer Wii U, som sagt, ja vi... <laughs> Jag vill ha en wait, wait, wait, Wii Vi tar den här. alla som har en Wii U, Wii U räcker upp en hand. Ja, det är lätt <laughs> att göra Mm. Du ser, han såg inga händer så du har ingen. Nej, um, men Max kommer köpa en snart. Nej, jag skulle vilja ha en. Men jag, äh, äh, just Om, jag, jag, min, om inte jag missminner mig fel så var det en, en, en yngre här, Olsson, som sa så sent som igår tror jag att han skulle tänka sig att köpa sig en Wii. Och... Så är det? Mm -hmm. Ja. Eller en Wii. Jag kanske, har hört att alla de som har... Alla de i den här podcasten som har jobb som faktiskt ger en inkomst varje månad eh, ska köpa Wii till samtliga i podden inom en snart framtid. Och mm -hmm. då mm -hmm. till, samtliga... till, till samtliga som inte har Jesus. jobb. Som inte har jobb, först och främst som inte har jobb. Ja, oh, ah, det är sant. Först och främst. Ah. Det är synd om dem. Är det inte Vär det vi har snart. skatt till? Är inte, inte betalande jobb. Mm. Mm. Det är viktigt att understryka där känner jag Jag tycker att ska vi inte få det här genom skatten eller något? Om vi startar ett parti eller något så, så kör vi för att gå in i regeringen och säga det att Ja för skatten tycker vi att alla arbetslösa ska få en Wii U Och <laughs> äh, varför inte slänga in en Oculus också När vi ändå håller på, jag vet att folk vill ha det. Kan, kan, vi, kan, vi kan, kan vi inte göra om när lite till ett bolag så kan vi ta liksom ta... Så köper vi in så tar... kan vi dra det. Vi gör så här. Jag och Max köper varsin Wii U. Jag lägger upp en Kickstarter. Där det står Lotta och Danny behöver en Wii U. Ge pengar så att de där stackarna får varsin. Härligt. Och om det är så att det inte, inte går hem. igenom. Så mm. kommer vi helt enkelt bosätta oss hemma hos er istället. Yay! Mm. Det är bara <laughs> det... vem som vill ha en Danny och vem som vill ha en Lotta. Ja, precis. Så länge det inte blir hemma hos mig. Är det blir hemma hos dig. <laughs> um, men han fortsätter jag alla fall att säga. fortsätter med att underhålla och bli bättre. Han tycker som sagt att vi blir ganska bra på sistone. Nu säger jag ganska. Han hade inte sagt. Han hade inte skrivit ganska mycket så. sig. Sådär. Du är så ödmjuk. Jag är jävligt ödmjuk ska du veta. Fy fan vad bra jag är. Ödmjukast i stan. Det är jag. Så är det. Uh, Nafsed, där har vi lyssnat med den. Uh, yeah. Så. Mm. Men med de avklarade så uh, känns det som att vi rör oss mot dagens slut, jag är rädd för. Om mm. inte någon som vill intrycka med en rolig historia eller något. Nej. nej, snälla nej Nej, nej, nej, nej, jag skämtar bara Du nej. sa det Nej, nej, nej, jag var nära okay. på att säga Jag var lite göteborgsk av det också Men det <laughs> var vi ännu värre Nu, nu Aj, har du satt foten mellan uh, Gluggen på Äckhåren, hej att säga <laughs> uh, ja, Jo, det, men det så skulle <laughs> jag, because, jag för. Uh, You remind me of my Chinese friend Ugly Nej okay. Jag vill be om, om ursäkt till alla som känner sig förelämpa det här på nördlivsvägar. Du Danny. Jag om nu alla klagar på prinsessans namn. Vad ska hon då heta Estelle? Jag vet inte vad. Estelle. Jag sa fel där tror jag. Jag snickrar så mycket så jag tror jag får hantverk. Uh, vad har jag gjort? Snälla, snälla, Max bara Max, Max, bara kika Fredrik kika Fredrik kika Fredrik. Du Max, avsluta. Kika Fredrik. Hamburgare på sjön Heter det där? eller kallar man det kanske hamnbörgare? Jag Kika Fredrik. Åh, herre, jag kickar Fredrik. Åh, Okej, någon kickar Fredrik. Låtta? Någon Min hund den skäller så högt att han har fått skallskador. <skratt> Jag lägger han där borta. Så nu sitter vi här i lugn och ro. Nu är det bara vi tre, vi är på en säker plats. Jag måste försöka lugna ner mig efter det här traumat. Vad säger Nej. aporna Nej, han är här igen. Jag tror att jag hade gjort det. Se varandra när, det. De käka. när de ska käka. God aptit. Det är nu vi ska påminna Mark om att han ska ta sig amt och allt sånt där och så kan... Först veckans spel. Mm. Nästa, veck nästa veckans spel. Nästa veckans spel är One Finger Death Punch. Precis. Det ett, bli... Jag vet inte det det är klassificerat som i låt mig se i mina papper här att vår äh, klassificering äh, hardcore kan... casual säger de att det är. Jag vet inte vem som kom på den titeln men vet frågetecken där eller hur? Det är hardcore ah. casual. Det är världens bästa klassificering, okej? Okay? Uh -huh. Sure, sure. Um, om ni vill skriva mejl till oss och klaga på våra titlar så finner ni vår mejladress att vara nordliv.hotmail.com Kan ni skriva och säga vad ni vill till oss. Vi finns som Nördliv på Facebook. och in och gilla allt det roliga. Uh, där kan ni få lite uppdateringar och sånt skoj. Vi finns på iTunes där ni kan få tag på den här podcast. Ni får gärna gå in och betygsätta och skriva en recension, säga vad ni tycker. Mm. Det är ingenting emot. Där finns vi som Nerdliv. Vi finns även på Twitter som at Nordliv podcast. Där kan ni skriva en kommentar, ibland skriver vi tillbaka. Mm. Vår primärhub är Steam-gruppen Där kan ni hitta information även till denna Teamspeak-server som vi sitter i om ni vill tala med andra Uh, läskiga tyskar eller nerdliv community. Det finns, vi har en blandning av allt här. Uh, Tyskarna är jättesötande. man behöver bara klappa lite snällt på dem och, och lämna dem i fred när de börjar väsa. Lotta har tempt dem. Det är bara att ni <laughs> frågar om råd för henne. Hon har kommandeorden. Uh, men det är möjligt att ni kan komma in hit. Kanske vi kan spela något tillsammans eller liknande. Mm. Om ni ska spela fightingspel så får ni komma in ändå för då, då är det bara att köra. Ehm... Uh, <laughs> Läcka en spel ännu en gång. One Finger Death Punch. Det ska bli intressant att se hur den, den är också. Mm. En spel som man har. Men med det. Nu har vi redan haft ett skämt för dagen. Så att då tänker Kritik. jag säga. Jag Två ber... kaffe gick på en gata. Varav den ena gick på muggen. bara döda nu. Okay. Jag var Hej då gott folk. Hej då.